Quan el vent de l'enyorança bufi fred en el teu cor i s'engruni l'esperança fent pocins la teva sort Una taula ben parada A partir d'aquest moment, escolteu a Ràdio Palafrugell i Mataró Ràdio la xefla, a Vaneres i cant de taverna.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 El programa d'avui es va enregistrar el passat diumenge dia 24 de febrer a Mataró Ràdio amb el grup Port Vell. Un grup, el grup Port Vell, que neix a Barcelona al desembre de l'any 1995, fruit de les inquietuds d'un grup de cantaires de diverses formacions. Ja des del principi desenvolupen l'estil Port Vell, un estil fresc basat en les harmonitzacions vocals i un acompanyament musical ric i elaborat. El seu repertori està format per a veneres clàssiques, modernes i pròpies. Comencem. Bon dia, bon dia, amics i amigues del programa. Avui comencem aquesta xefla i la començarem en directe aquí, en els estudis de Mataró Ràdio, amb el grup Port Vell un grup que ens arriba de Barcelona un grup que és de Barcelona però que és a on té la seu però els components del grup són escampats, una mica escampats eh? per Afecte. exemple, d'un sou el, el grup eh, si em permeteu està format per el Julià Martínez per el Xavier Tallet per Laia Tallet el Denis Serrano i com a tècnic de so tenim el Germán Tallet Avui aquí amb nosaltres eh, tenim a dos dels components només, els altres malauradament no han pogut venir, han tingut altres coses a fer, i eh, tenim aquí amb nosaltres el, el Xavier Tallet, que és el baríton del grup, i també el Germán Tallet, que és el, el tècnic de so. Els tenim aquí i amb ells dos intentarem fer un resum ampli de lo que és el grup i, com no, escoltarem música d'aquest port vell. Bon dia i benvinguts al programa. Bon dia i bon dia a tots els oients d'aquesta gran emissora, de Matareu i de l'Ovisibada. Bon dia a tothom. Bé, lo que dèiem abans, el grup La Seula té a Barcelona, però però sou dispersos, no? Perquè no sou de Barcelona tots. Bé, bueno, jo en el meu cas, que sóc en Xavier, bon dia... Jo sí que tota la vida havia viscut al poble sec, però per qüestions de guió eh, m'han anat a viure a Vilalba de Serra, que està uh -huh. molt a prop de Sant Saloni. Eh, el, ju el Julià sí que és de la Sagrada Família. El, bueno, el meu germà sí que és, el Germán sí que és del poble sec, amb la Laia. El Denis viu a Castelló Vallès, vull dir, però avui en, en dia, dia, però avui en dia, com que amb un cop de cotxe estàs... També és veritat. Això si no hi ha una aturada, una vaga, i et posen sí, normàtics que no la carretera, no? <ríe> exacte. <ríe> Perquè... bon, escolta, traiem la guitarra a la l'acord i fem una cançó. Ah, <ríe> entes. Una cançó del tema i bueno, ja no us aplaudeixem tot. Ah, exacte. Parlem, començarem parlant, com no podia ser d'altra manera, doncs una miqueta del que és el, el, el disc, no? Color de mel. Per què aquest títol? És una bona pregunta. Això, si llàstima que no sigui el Julià per contestar. Jo crec, jo crec. Ell fa no gaires anys ha tingut una inquietud musical de, de crear temes i la veritat és que, vull dir que que no està, eh? Mm -hmm. és, és un crac perquè fa unes lletres molt maques i a més a més la música també. I aquest color de mel parla de... Jo crec que entre, entre cometes va dedicar a la seva parella, mm. perquè parla d'una persona que s'ha estirat a la platja i se li apareix una sirena i, bueno, la cançó ja l'escoltarem. Ja l'escoltarem. I aquesta sirena jo crec que és la seva parella, perquè, clar, si fos una altra no quedaria bé. Això no us ho diu ell, oi? No, no ens eh? diu el punyatero, no, no diu... El no es diu com, com li ve <ríe> l'inspiració, l'únic que... No, no, això... Un dia vam dir que de fer cançons pròpies, perquè el grup no havia fet... Era sí. una assignatura pendenta que tenia a Vell, i vam dir, "nem a fer-ho Palletes, havien que li toca, li va tocar en vell, i el vam tancar sí. a, a les masmorres del Port vell, A Pall i Forrejat. Fins que, que fes cançons i noi, les vas fet. Sí, sí. Molt bé. Quants enregistraments té el grup? Quatre. Quatre? Ja. Quatre fills. Quatre aquest fills. quart. Quatre. Molt bé. Molt bé. Doncs, mira, per què no fem una cosa? Per què no comencem escoltant ja alguna miqueta així de música i per anar escalfant una miqueta l'ambient, per trencar el gel, que diuen, no? Correcte. Eh? I escoltem música, no? I podríem posar, a mi em sembla, a veure, per escoltar música, havíem triat unes quantes, jo crec que podríem Molt posar bo, eh? una, sí, una cosa així suau, la balada d'en Lucas. I a no? més a més que jo crec que és, és un bon tema per iniciar per dedicar-li a aquest gran... Josep Jules Ortega Monasterio que l'any passat va fer 100 anys del seu naixement. Sí, jo crec que és un bon començament. I escolta, i eh per cert, sí? aquí canvien els instruments i en ah, sí. Julià toca la flauta i en Denis toca la guitarra, amb sí, sí. aquesta cançó. Sí, sí. Doncs, molt bé, escoltem aquesta versió de Port Vell, de La Balada d'en Lucas. La Balada d'en Lucas. Jo tenia una caseta vora al mar. Jo tenia un jardí florit i un cel de pau. Jo tenia una barca i unes xarxes a la platja i una dolça matinada al despertar. Quan vingueren gent de fora, gent del nord. Gent estranya que juga fanant l'amor. Jo vaig perdre la via i la pau de cada dia i la calar Quer era el meu amor. Amb la platja soària Quan ho soga la guitarra, li porta por Una cançó. Una magnífica, una magnífica peça, una versió molt maca, aquesta balada d'en Lucas. Mm, havent escoltat aquesta versió, jo eh, eh, voldria fer una pregunta. Vosaltres sou Port Vell, teniu 52 peces enregistrades en quatre CD's, com heu dit. Eh? Sí. Teniu 52, i d'aquestes 52 només hi ha quatre repeticions. Nosaltres no hem sigut mai amants de, de, de repetir cançons, i si n hem fet aquest quatre, amb, amb, amb totes les quatre CD's, sí. és per la perquè han canviat molt de com les vam fer una vegada a com les hem fet ara. Per això les hem volgut tornar a gravar. Si agafeu, per exemple, el meu avi, que es va gravar l'any 96, la o la balada, sí, que, la balada que, que, que, que acaba escut, de sonar ara mateix, sí. eh, no té res a veure, i per això ens ha hagut de gust tornar-les a gravar perquè no té res a veure com les vam fer al seu moment. Sí, sí, perquè si mal no recordo, quan em vaig mirar tot el que és del CD, crec que aquesta, la balada, és una de les que són repetides, crec. Sí, ho és. Crec, eh? Jo diria West. que sí. Eh? Que sí? sí Aquesta vegada és diferent perquè canto una, la, la Laia, sí. el, el, el, de la Merino i jo. Vull dir que canto... Mm. Molt bé. Ella, per això és diferent. Uh, deixem una mica el CD. Com definiríeu a Port Vell? És una bona pregunta, que sóc al dematí. <ríe> jo com definiria a Port, Port Vell? definiria... Jo he tingut la sort d'estar en diferents grups, no?, Bé, jo vaig començar en música, música de jazz, no? Fèiem quartetos de jazz. Uh -huh. Després em vaig entrar amb, amb un grup de veners que el vam fundar i, i aquest, el Port Vell. I Port Vell el definiria sincerament. Eh, eh, I això és eh, retòrica, es diu, però és que és realitat. És com una família. Uh -huh. És com una família. Jo, hi ha una cosa que sempre he volgut i és que quan ve la temporada agafar-ho en gana, Si vas estressat, perquè no hi ha, com es diu, vulgarment bon rotllo, té una mala finalització, no? Llavors, vull dir... Jo el definiria com una gran família, por vell. Tothom som... Tenim les nostres coses, però hem trobat aquell punt de... Com ho diria jo? D'equilibri, d'equilibri. Aquell equilibri que fa que, quan acabes la temporada... Indudablement, desitges anar a veure-la fins al mes de març, però que tornes a engegar amb, les mateixes, amb sí. les mateixes ganes. I que altres ha, ha traslladat a la part musical, la part, eh, diguem-ne, d'amistat. Mm -hmm. Això és important. Tu acabes de dir-ho ara mateix, no? que definiries el grup com, com una gran família, que són... Sí. Som... Sí, ja, seria lo important, de seria lo maco que tots els grups de vaneres, siguin qui siguin els seus components, es considereixin com una gran família. Això aportaria jo crec que aportaria molt més a la vanera, no? També dic que és difícil, Però, eh? Sí, sí, és és és és difícil. molt difícil molt, és difícil, molt, molt, molt difícil. Però en el teu cas, això de la gran família podríem llegar ho que hi ha molts tallets a la família, Xavier Tallet, el Germán Tallet... Una part tallet eh? És una part important. Això, però... aquest sí que no podeu pas negar-ho, no. eh? que és un grup eh, que amb una gran família. Però amb aquest gran matrimoni, que ho podríem dir, aviam, amb el Denis, quan falla? El Denis està nosaltres des de l'any 2000. Des, des de l'any 2000. No, no. I Julia no perdona, a... 98. 98. Júlia ja, del 2000. Són 21 ja, anys, pràcticament. Llavors, ja, si després ja. de 20 anys, vull dir, no congeníssim els gris. Malament, eh? Mal, malament, malament. Tothom tenia la les nostres coses, Home, crec, està clar, està clar, clar, clar no? Com... Con tots els matrimonis i per a parelles, parelles. I... les millors famílies, ah, exactament. No? Per què crear un grup de d'habaneres ben estat tu al jazz i tal i qual? Perquè et va triar, us va triar més la l'habanera? Us va cridar més o per què? Perquè podríeu haver fet un grup de jazz, no? Ostres, ara me'n vaig venir a... A Blanqui Negre. A, pla... sí, a Blanqui Negre. A Blanqui Negre. A Blanqui Negre. A veure, jo vaig començar amb la música. El meu pare ens va, ens va entrar en una coral de barri, allà al Raval. Nosaltres van anar del Raval. De Barcelona. El, del Raval de Barcelona, i ens sí. va entrar en una coral. I aquesta coral, entre la música de clavé, que era majoritàriament el que fèiem, també introduïem habaneres. I a mi em donava... No sé, perquè érem més animades, no sé per què, em va començar a cridar l'atenció. I un bon dia vam començar a veure grups de d'habaneres, sí. i em va entrar, diguem-li, la febre de la l'habanera per dir d'alguna manera. O sigui que és això, això és el que et sí. va treure el món de l'Havanera, qui et sí. volia preguntar què és el que et va treure el món, doncs va ser l'estat a la de Coral, l'hi havia escoltat d'Havaneres a la Coral, clar, de que dir, ostres, la Gavina, la típica, la veia no, Lola, el, no, el, va... bueno, va... el, el meu guai vi. Va... Bueno, parlant sí. de l'any 80 i pocs, eh? sí, perquè abans, abans de ser Port Ví sí. havia cantat amb un altre grup de Havanera, sí, amb grup Xarxa. El grup Xarxa vas... Érem un dels fundadors, jo vaig un dels fundadors... Ah, molt bé da de, d'agrupçar-se. De Després per coses que passen ens ven. Veiu, un mund del benestar ja sabem que han passen moltes coses. Però l'ubós que s'està tenen bona relació amb tot. Això és important. Jo crec Això que és més important. important. Fem una cosa, escoltem una altra peça. Sí. Escoltarem una altra peça, una altra peça que és del mestre Ortega Bonasterio també. Sí. I és una peça, podríem cuixarar la folk, sí. eh? que és encisadora. Mm -hmm. Et sembla? Sí. D'em la Doncs, vinga, escoltem la mm -hmm. Surt el sol, començo a pensar en tu I dels teus ulls ja no els em sento trist El teu espert i net ens hi ha donat Ets la claror més gran del meu jardí Quan ja no sigui més que un cansat De veure clar les coses del meu món tant no saber on van a l'esperança, dolçament guardaré el teu record. I un teu dut cantaré, el teu encís marinet, la teva cal a la planera i el teu somris caralbé. De... Lluny de tu guardaré aquelles flors ploc de mi, la teva alegre veu clara i l'aire fresca al matí. El gran consol i la pau del meu cor. Com un amant que canta el seu neguit, com un infant que crida vora el mar. T'esperaré, pensant que torni al dia, que per sempre tindré al meu costat. Jum de tu, Cantaré el teu encís mariner, la teva cala planera i el teu somris I de tu guardaré aquelles flors del camí me lliga clara i la ira fresca matí, don matí, matí. Molt bé, preciosa com totes, no cal dir res. Uh, nosaltres els fills sempre som macos els... oh, les, contents, versions, últim... les versions que feu jo ja el disc l'he a casa abans de venir i les versions que feu m'agraden són versions mm, un xic diferents del que és la pura vanera eh? I, el... i llavors bueno, li dono un altre eh? dono... intentem, intentem amb, sobretot amb els concerts en directe que la gent s'ho passi bé perquè la gent ve sentir música i a passar-se bé i a cantar. I si això ho logrem, per nosaltres és l'èxit de la I cantada. I tant, i tant que sí. I sí, obllar-se de coses que passen. Sí, I tant que sí. Uh, vosaltres creieu que l'Havanera és ben rebuda en general, eh, en l'estat espanyol? I tant. La resta de, de... Nosaltres hem tingut la sort de cantar a Valladolid, hem tingut la sort de cantar a Àguiles, eh, a, a, a, hem tingut la sort de cantar a Bilbao... A, i, escolta'm, sempre som molt ben rebuts. Sempre, sempre. Bilbao, jo t'explicaria que mitja hora abans de començar el concert, mm -hmm. la gent està sentada a la cadira i, i, i hi ha un senyor que anima una mica la festa abans que, que entri les havaneres i comença a cantar. I tothom canta, però, però escolta, com si no un maniana. Les havaneres les canten totes. Mira, vam tindre un contrast. vem L'any que vam estar a Bilbao, l'endemà estàvem a Igualada. I hi havia no sé si vi havia 1.000 o 2.000 persones a Bilbao i poder la mateixa quantitat d'Igualada. Sí, doncs pues, a Bilbao, bueno, escolta'm, quasi no ens sentíem nosaltres de De, <ríe> de, de, de, de la gent que cantava també. Però, que ens agrada moltíssim sí, això. Sí, no? I, clar, I en clar. canvi, a l'endemà, a Igualada, que també la gent s'ho va passar molt bé i ho aplaudeixen tot i tot, però ja som... Més d'escoltar. Més d'escoltar. Més moderat. Sí, Més sí. Més moderat sí. ja. I com ho dic, també jo, quan s'està cantant, és que no que la gent canti també i tu diguis que nosaltres no ens sentim del sí. que canta la gent, sinó que és que la gent xerri. Que la sí. gent estigui allà, que si, no, que si el futbol, que si no sé si què. No, sí. eh? sí. I, I vosaltres allà cantant i diuen, bueno, aquí què? Bueno, per això, això t'hi trobes a tot. Eh, lògicament, passa poques vegades, eh? Però jo d'això, dels directes, tenim molts comentaris que podríem fer-ne Uh, que és igual, però que gent s'arri sí que de manaries per favor però mm. bueno, per això passa a les tavernes, no. Exacte. Si canteu en llocs petits taverna si canteu amb un escenari gran, no passa tant. No, no. Perquè encara que hi hagi molta gent i n'hi ha gent que xerrin, potser ni els assents, perquè no. són un petit grup comparat no. amb la quantitat sí, de gent correcte, que hi ha. En canvi, en una taverna en directe, o un local molt petit, és més factible, i sobretot si hi ha taverna, perquè clar, la gent no han acabat de menjar, o han acabat de sopar, o estan fent la copa, i sempre surten comentaris, correcte. i se sent tot. Però també tens que sàpiga on t'estàs, i tens que sàpiga que si, per exemple, estàs en un sopar, per exemple, i tu cantes a, a, a, a, després del sopar amb els postres, T'has d'entendre que, que la que passarà, gent... Que pot passar això. Que passarà. I llavors ho has d'entendre. Ho has d'entendre. No t'has d'enfadar. No, no, mai. No, no, mai, no, mai, el públic mai, sempre no, té raó. No, es pot millorar aquest gènere? I si penseu que sí que es pot millorar el, el gènere de la vanera, com es podria millorar? Com, per donar-li, per exemple, més difusió, més d'allò, com... com... Què, creieu hauria, comen... Què creieu que es podria Què creieu que es podria fer? començar per l'arrel. Per l'arrel vol dir pels grups. Jo crec... I... que no se'n malinterpreti, eh? Que perquè si no m'ho generalitza. Que diguem dir que no som lo suficientment professionals. Llavors, tu no pots demanar alguna quan tu no estàs fent la feina mm. ben feta. I... ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta dónde quieras. Vale. diguem dir que hi ha coses... Això que no és fan... l'un, dos, tres. Fa mal, no? Fan mal com, per exemple que grup de maneres, hòstia, mira, aquí s'ajunten quatre, va, 300 euros que cantin. Això fa mal, perquè el, la persona que va escoltar allò diu, hòstia, això són maneres. L'any que ve farem, farem... Farem una altra cosa. Farem xerdans. Clar, i, i tu parlo per nosaltres, i, uh -huh. i no vull desmanèixer, perquè hi ha molts grups, cada que som més que nosaltres, eh? Però que t'estàs esforçant. Tens un equip que val uns diners que fas tot això que estem fent ara, sí, sí. que ensagies, intentes millorar, i després els eh, diuen, és que no entra per preu. I no cobrem 2.000 euros, eh? No, no. No, no, no però, bueno, però sí, sí, amb això et dono don tota la raó. Vull dir. I llavors, sota això, es vull dir, clar, ha... això fa que les coses no avancin perquè... Però és difícil de controlar això, però perquè on vas, que, de pensar, que vas de pensar que també que són més d'un centenar de grups de vaneres llavors sí. Sí. no els pots controlar, Escolta'm, tots evidentment. És que tot que no no, critico, no, no, no, no, no, no, no que vulgui. No de... I si crítica, la pregunta si és crítica, eh? és crítica constructiva. Correcte. És crítica constructiva. Encara que diguis, correcte. ostres, que el X, sí. millor que no cantés avanera, s'ematons una crítica constructiva. però mira una cosa, fitzeu que moltes vegades no hi ha un culpable, hi ha molts culpables, perquè a vegades quan contracten un grup quan van buscar un representant que es torna boig a vegades eh, eh, escolta, i més barat que canti la viola del meu avi però pots entrar a la parella i no m'ha... Pues... Aquest senyor diu, bueno, i quan acaba moltes vegades segons que ens representen, perquè després t'ho expliquen, et diuen, ostres, noi, bueno, però tu m'has demanat i, i que baixi, que baixi... Si ens fessin valorar una miqueta més tots, sí. seria millor. Sí. O, seria... o sigui, en poques sí. paraules, sí, sí, sí, jo sí. el que m'agradaria és que molta gent, quan va veure un grup d'havaneres, no siguin pensant que hi ha el ron cremat a la mitja part, no? <laughs> Sinó que escoltin les havaneres i si no us agrada, doncs estan al seu dret d'agafar i marxar, però no perquè... Això passa en molts àmbits, eh? Sí, bueno, sí, bueno sí, en molts sí, grups, sí, sí. o en moltes... que a vegades la gent està eh, roncremat i després estàs pensant, escolta, la segona part feu la més curta si la gent veieu que marxa. Que marxa. Home, nosaltres tenim la gran sort que ens aguanten una mica. Jo no sé, sí. Però, ja, es digue'm una... a cadira. A vegades eh? jo penso que és millor cantar, que comences a la cantada i ens són 100... Sí. És millor acabar la cantada només amb 30, però que siguin 30 que estan a l'Havanera. Si Els a més van. per no una no altra. No, no és, jo crec que no és la quantitat, sinó que és la qualitat de la gent que estan en allà. I però això, això ho veus a la tercera cançó, eh? Tu, a la que has d'arrencar la tercera que, cançó, tu, ja del de... tu veus aquell que hi ha una màgia, perquè hi ha... Uh -huh. I, o no. Però això, tot això que expliquem també és la mínima expressió. Normalment, no, no, la gent jo, va Jo, fent moment. en la pregunta que has fet, jo crec que el problema està en la poca professionalitat en general, en general. i escoltem, nosaltres també hem de millorar, tothom té que millorar, no? però en la poca professionalitat dels grups de maneres. Doncs no, tots, cosa, eh? Eh? No, no tots, eh? No tots. Però no... bé, fem una cosa. Escoltem professionalitat, escoltem una veu m -m maca, molt maca, que sortirà amb una ranxera que farem ara, eh? que és una cançó no per dir que és una ranxera i diré, ostres, aquests ja ara se'n van allà a Mèxic a cantar... Pogut, però, mantenir... però és una cançó que sí que està pràcticament en tots els repertoris d'una gran majoria I de hi hi. grups, que porta per títol Viejo Amor, eh? i l'escoltarem ara eh, amb la versió i les veus del Port Vell. suchas son negros igual que penas de amores hace tiempo tuvian alegrías y sens sabores y al de harlosa un día me decía في دس في دميا ولگ تستوي كنتندو Gràcies a de aquellos ojos me miraron con un despejo fríamente y sin enojos y al notar ese desprecio de ojos que por mí lloraron pregunté Con el tiempo sus recuerdos olvidaron que un viejo amor ni se olvida ni se dejó. No però no cadecia adiós que un viejo amor que un viejo amor Preciosa, versió aquesta versió. Suposo o espero que els nostres oients els hagi agradat tant com m'ha agradat a mi. A mi m'ha encantat. La veritat és aquesta. Molt maca. Gràcies. Nosaltres estem molt contents d'aquesta versió. I com ha sortit? Per rei, perquè és la seva filla, eh? Que <laughs> Allò que dèiem de la família, eh? La nena és la nena. Eh, la nena és la nena. Sí, sí. Molt bé. Quin és el lloc eh, més difícil o més complicat, no sé com dir-ho, que el grup eh, ha hagut d'anar a actuar? Que us heu sentit... Te la si que que us, que heu... si tènici, us heu sentit en algun lloc, eh? si us hi heu sentit en algun lloc, el més difícil, complicat, incòmode, no sé com dir-ho, que heu hagut d'anar a cantar? Si és que n'hi hagut algun, clar. Jo no crec que... Mira, a vegades, i només a vegades, et passa que et munta l'escenari al costat d'una fira. Això és el més incòmode que pot haver Perquè sí. si tenim el senyor de la tòmbola i vinga, i fot-li allà... S'està treballant, clar. Treballant. Sorrent, fa la seva feina, evidentment. I evident. la sirena, i no sé què, clar, és que és molt difícil... No, no però el que, el que no puc gàmeros d'acord, hombre. El senyor que l'escenari, oi, nen, una mica, 50 metres més cap allí... Sí. Anem a dir que com ha complicat poder això, però... No, i ell no oh, diu, no. però moltes vegades que el veiem suar per problemes de coble o perquè perquè... Als equips de música són raros, eh? Bueno, jo jo deia al Migreu que no nunca no sona igual, no. Però, oi, és tan complicat el so, el so a muntes a 10 metres més cap allà, ja no, ja no és el mateix. Sí, sí, ja. llavors, pues doncs, bueno, la màgia el moment i i els directs ja que passavam. Ja que no passavam. Doncs quan te passa una línia d'alta tensió per sobre correcte, i vas muntat correcte, i no t'has donat compte i Ostre, si l'hies muntat 3 metres més cap allà, sí. no tindria aquest problema. Correcte. Però bueno, n'aprens, n'aprens i la propera sí, vegada dius, aquesta que no em passi, que em passi una altra, aquesta no, eh? Però bueno. Però bueno, obro, si son... obro, obro parèntesis sí. pels grups perquè ho sàpiguen, i segons que ho saben, els llocs tancats per sonoritzar, és Sempre és millor a les avenides, sempre és millor a l'exterior. A ser, sempre és millor a l'exterior, eh, per això es fan, normalment es fan al vistiu, però l no hi ha un so exterior, és fantàstic. Bueno, però això ja... Ya... Eh, o sigui, reivindicar això i fer això van en contra de del que diem de fer avaneres tot l'any, perquè evidentment a l'hivern sí, fer avaneres a l'exterior no és, és complicat. No és pot, llavors s'ha eh, de dir, no, no, anar a l'interior eh, ben sonoritzat també sona estupendo i sona com sí, si fos a l'exterior, sí, sí, sí. perquè ens hem d'animar tots a fer avaneres a l'hivern també, correcte. perquè les avaneres siguin... Eh, Uh, com ho diria jo, un gènere o una, una, una cançó una actuació de temporada llarga de uh -huh. tot l'any. És, és que això seria fantàstic, però, ah, però també dic, és que hi ha segons quinze auditoris que han pensat en tot, menys amb el so. Menys amb el so. Amb el so. No, llavors, es ja està, una mica... Però, no tot, eh? El so sona diferent si és, per exemple, un so de teatre, que és la gent només parla, o un so que hi hagi d'haver música. És que depèn de com s'hagi fet l'ensoneració del local. La reverberància, eh? Jo posaré l'exemple mític, no? Tu vas al Palau de la Música i cantes, no sé si ho has aquí, i allò sona, escolta'm, exquisit, exquisit! És tremendo, però en canvi, segons quin lloc vas i tens que ens uniré, dius del Carme. N'en sortirem, perquè n'en sortirem. Però no estàs content perquè haguessis pogut donar molt més a la gent i el somana i sol el tenir de sol millor que allò. Bé, bueno, aquest cas tu també... Però, però ell ho sabrà perquè ell també ho el pateix. <ríe> <ríe> uh, una cosa, a part de les avaneres que suposo que us agraden a tots, quina música us agrada escoltar? Què escolteu quan no escolteu avaneres? Jo de tota classe. Lírica, m'encanta. Però escolta'm, la Rosalia, uh -huh. eh, que és l'últim exemple, no? Va fer l'altre dia un solo de la cançó a Capella que va ser tremendo. A cor jove de la música, precisament. I, vull dir, tota, tota la música ja és... ha que sentir-la tota. Hi ha alguna que diguis, hòstia, aquesta podria, cap de 10 minuts he acabat boig, sí. però, però això es podria ser l'edat, també. <ríe> <Sí>, també <ríe> a l'edat t'acompanyo. Això també eh? <ríe> No sé si m'entendràs tu, però jo soc molt... Era molt de Beatles. Jo Beatles era... I això m'ha portat a que m'agrada molt el rock. Tot tipus de rock, però... Igual com el meu germà, no tot tipus de música. És a que jo vaig practicar uh, al jazz. jazz? M'agradava molt els Golden Gate Quartets. Uh, era un seguidor fèrrem. Fins i tot els vaig veure quan van actuat a Barcelona. I vull dir, estic molt obert a tot tipus de música. Home, reggaeton, deu minutets. És aquesta que deia jo, mira. No <laughs> <Deu minutets. laughs> Amb això coincidiu. Deu minutets. <laughs> Amb això coincidiu. <laughs> si anem a les xarxes socials, vosaltres creieu que internet Internet ajuda eh, ajuda o pot ajudar al món de la venera. avu el que no estai les xarxes socials eh, metafòricament està mort Què és enre està que aquest últim dia ja està Spotify perquè hem, hem volgut penjar-los sí. Spotify. Perquè és que tot el que no corre a les xarxes socials... Jo, jo em queixo moltes vegades i els dic... Escolta'm, la gent no ens parlem prou. Ara tothom s'envia se WhatsApp. Se I, jo, I jo, quan tinc que escriure un WhatsApp, estic tres quarts d'hora. Quan contesto, ja ha passat sis, sis pàrrafs del que parlava. Estàs, no? estàs contestant una cosa i l'altre ja te tres mesos. Ja m'ha dit tres ja mesos. He, mes, i... no he fet tard, jo. Sí, doncs, mira, saps què? Un borro. Sí, sí. Ja, ja, ja. On t'ha quedat el Benel? El i ja l'hi el... diré. On t'ha quedat Jo encara el... crec el... que les gent... S'haurien de parlar més i, sobretot riure més. Sí, tant. Uh, escoltem una altra peça i ara ens anem, ens anem al grup, Nunca mejor dicho, que ja hi som, okay. perquè la peça que escoltarem és una peça del, del Julià Martínez, del, del... El nostre compositor. Del compositor del grup, això que no seria compositor. la paraula, del compositor del grup. És una peça que es diu Mala peça, precisament. Sí, nosaltres sempre que la presentem a un concert, sempre diem que encetem el moment de la l'habanera negra, sempre diem, no?, perquè és una habanera com lúgure, no és? Parlo de... sí. no sé, no sé en què pensava aquell dia. ja la sentireu... Sí. Doncs a veure, no escoltem-la i a veure si esbrenem entre tots en què sí. pensava. Vinga, sí. escoltem-la, Mala peça. un cos il·lumina estesa a la platja. D'un tra mortal regalim el vermell de la sang. Sota el cobert de les s, passes ressonen fugint. I una sessi llença, un assassiní en somroc teyit de camí. Despertar-se'n els molls de notícia s'escampar. La veu a tots arribat i ningú no ha sorprès. I a la taverna del port brindar tothom pel mateix que el malparit es podreixi al fons de l'infent. Va aparèixer-me a l'hora d'un dimarts que era 13. I al mateix dia problemes va haver. Malcarat busca bregues, xulo amb mala beguda. La malleugera les dones quan no viuen. distra i segons diuen alguns negre també a llna un cos s'il·lumina estès a la platja Llum da un traum mortal regalm el vermell de la santa Bé, molt bé, doncs una mica, una mica rara sí que és la cançó aquesta, eh? Sí, sí, sí, no, i sí. tenia un mal dia. Eh? Però bé, no, no home, el bueno, mal dia no es pot dir que sigui mal dia, no? La cançó és molt maca, eh? Sí, però no, vull no, eh? que el personatge tenia un mal dia. Sí, sí, però ah, el, personatge el, personatge de la cançó. Sí, el personatge possiblement sí que tenia el mal dia. Eh, heu, acabat, heu acabat de fer aquest sèrie, l'heu acabat d'editar, de està encara calent, per dir-ho d'una manera... En què està treballant el grup ara de cara a aquesta de cara a la nova temporada en què, en què treballa el grup treballa per fer coses noves, treballa pensant en un nou CD treballa per fer el, el repertori que té i inarlo rodant en què treballeu? Mira nosaltres hem començat els assajos sempre hi han cançons sempre hi ha aquella cançó que et demanen sempre però, i, i i ens ho volem posar-hi, no, no les diré per no agafar-les, perquè sempre s'agafen quan les dius, però sobretot és que hem tingut que començar l'any passat eh, abocant-li a la Laia totes les cançons perquè se les aprengués, perquè ella es va enterar que cantava en Port Vell, eh, no sé si al gener, i i, i el, el, el, el Matja cantava... I, I aleshores, clar, però ja estàs en temporada, ja no, ja no pots, ja no pots, i vinga. Ja, Llavors ens hem trobat una mica limitats en segons quines cançons demanen, que tu sí que l'has feta, mm -hmm. altres anys, perquè, escolta'm, com diria l'Ortega Monasterio, demaneu la que vulgueu, si, no la sé, si la sé la farem, si no la la prendrem, l'any que ve quan vinguem la tornarem la a fer, això ho deia l'Ortega Monasterio, que no era un crac amb això. I és el que diem nosaltres. Molt bé. Uh, ha estat complicat, difícil, uh, la tria, per aquesta idea que heu editat? Més que complicat, jo diria que amenaçamos con fer algo més a, a no gaire llarg plaç, perquè ens han quedat moltes peces amb ganes de fer. I, sí, i no, no que tinguem tant, és que ara feia temps, feia uns anys, no anys que no gravàvem. Uh -huh. I per una qüestió per una altra no gravàvem, i llavors ens, ens han quedat peces per, per fer i, i amenaçamos. A l'audiència, l'any que ve, que farem 25 anys, en un vídeo. Ja ho veurem. Eh? Això també, d'aquest ja tema també voldríem també volíem parlar, però bueno, ja parlarem, parlarem una mica després de cara de cara aquesta, allò. O sigui que eh, esteu treballant en peces mmm, per fer això, no? Per fer una nova incorporació, per... Eh... S'han acabat de polir per això, no? Aquestes peces s'han de polir, no? Acabem, com diu, amb el jornal, de fer aquest nen, no? I llavors, sí. ara hem d'estar una, una, una mica... Exploteu-lo, una mica, no? Però diguem-li que en el cap sí que queda que podries haver fet aquell, l'altre, l'altre, i l'altre i llavors, com que és el 25 aniversari, també tenim idees... Mm. Dies, tenim idees. Idees que s'han de plasmar, Quan... com diu ell, eh, millor no dir-les... Millor si no, no... dir-les perquè, si no, després s'aixafa ja. la guitarra. S'aixafa sí, sí, sí. la guitarra. Eh... El 25, 25 anys els feu ja? Quan, quan concretament? Ja que l'hem tocat el tema, vinga, acabem-ne de parlar. Desembre de l'any que ve. Desembre de l'any que ve. El grup per vell neix al desembre del 95. Mm -hmm. Sí. Sí, i el gener del 96 a la meva filla, que per això es diu Marina, perquè ella es diu Marina, el primer sèrie. Mm -hmm. A gener, va, conèixer, va ser una coincidència, però mira, vam buscar el jo... títol Eh, aplicat, doncs, com que a la de nena li posarem Marina doncs el disc es dirà Marina i, ta, marina, i de mar, mar, pues, marina. Pues va ser Marina i marina mm. molt bé doncs el temps se'ns va tirant a sobre, ens quedarà ja no crec que encara hi minuts escoltem una altra cançó eh, què us sembla? Escoltarem una peça que es diu eh... Escoltes ben, una balada, una balada molt maca, maca del, molt maca del Tofulmus i del mestre sí. Monasterio. Gran llatres de d'ell, el eh? Tòfumus, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, els menors 15 el mestre Ortega Monasterio, com va passar molts anys també eh, pel sí, tema del... Sí. del, sí. del, del militar a a, allà a Mallorca, doncs pues, va fer... Tòfol Moss va vindre un dia a Barcelona, que ens el vam trobar, ens va explicar li vam preguntar la cançó aquesta, ens va estar explicant d'on la teta, això, això són uns, uns versos que li explicava la seva, sí, la seva parella. La seva parella. Sí. I ens va agradar moltíssim i l'hi vam fer, tant de bo la puc escoltar, perquè no sé si la sentida, perquè ens va agradar moltíssim la cançó, no, i m'he dit, la, la farem. La, la canta en molts grups. Sí, sí, sí, sí. Són, totes aquestes cançons són cançons que els grups les tenen en Exacte. el seu repertori, eh, sí. perquè són cançons que agraden. Exacte. Són cançons que dius ostres, fa molts anys i els grups podrien treure cançons noves. Sí, està molt bé, que les treguin. Però hi ha una sèrie de cançons que no, pots, que no les no treguin, pots, no que pots. posin les noves, però aquestes que les... És que estàs També. limitat. Quan comences una cantada, hi ha una sèrie de cançons que tu no les pots deixar de fer. No. És difícil... Eh, llavors t'has que entrar en cunya, les altres, Clar, perquè, perquè si no complicat. les fas, doncs la gent et diu, escolta aquesta, escolta'm aquella, eh? <ríe> va, escolta'm l'altra. Doncs va, escoltem-la. Escoltes escoltem escoltem ben eh, el grup Port Vell. C'est une aveuse que t'hi ha mirat un totes les nits en aquella estrella del filmament. Els vespres que li ha pregat duguessant al seu costat tot l'amor que t'he tingut. i escolta el vent Cada menor que t'arriba et dirà que tu ets la vida i del meu cor l'aliment Mira el cel i escolta el vent. que tot lo meu és mentira si creus que no t'estimo. Si penses que de vegada en el món de l'amor veus enganyada. L'estrella que com jo ploro en la guia i l'hora i el dia que, enyorat de tu, retorni seguint. Voldria dir-te tal moment, la pena com va creixent, va creixent i arriben al fons del meu bit. Mira el cel i escolta el vent, Cada de Viva, et dirà que tuets la vida I del meu cor l'animent Mira al cel i escoltar-me que t'arriba a dirà que tu ets la vida i del meu cor l'aliment mira el sol i escoltar el vent Bé, hi ha ja la recta final a la recta final de la xèfala d'avui. Eh, el grup Port Vell és un dels grups no molt nombrosos, perquè no són molt nombrosos els grups que heu pogut participar a la cantada de Calella de Palafrugell, la gran cantada. Eh? Nosaltres hem tingut la sort d'estar-hi dos, dos cops a Calella, que han volgut, que ens han deixat cantar. I jo és una experiència tremenda, tremenda. Perquè per a Fruguell tot el dia viu la vaneres, es munten al tebeus a tot el poble i tot el dia sona vaneres. Quan acabes la cantada de vaneres, llavors em vas a les tavernes, entre sí. tavernes, sí. que llavors segueixes la festa. I, i si tens vol volant de massa t'es perdut perquè, perquè tornes tardíssim, sí. però bueno, en aquest món ja que és. I la veu aquella, a exacte, a mi, eh? eh? Sí. Exacte. Exacte. Que veu però de que s'haia, que com com Sí, sí, la sí, sí. allí sembla mentira com tanta gent com pot haver i el silenci que es forma amb aquella cantada. Jo cantat escoltat. a la vereda de Palamós sí. també. Mm -hmm. però, però també tinc que dir algun, eh, uh, a Barcelona, a Badalona, eh, uh, als pobles més petits a vegades també es forma aquesta màgia. Sí, sí, no sí, amb aquesta quantitat, sí, sí, sí. Evidentment, evidentment. Però també hi ha aquesta màgia, eh? perquè hi ha pobles que et diries escolta'm, sembla mentira, com et reben. Vilanova, la Geltrú, no sé, és un exemple. Quan anem a Vilanova, jo, la gent ens rep fantàsticament bé. Sí, bueno, però jo ho que això perquè, clar, és la... La cuna de l'Avanera. La cuna de l'Avanera. La, eh? la sí. I és cantant allà, vull dir, eh, penso jo que per un grup cantant allà és allò de dir, ostres, és una de les metes a aconseguir dintre del món de la l'Avanera poder cantar a Calella de Palafrugell. Sí, és veritat, és veritat. I que... Eh, Repetir ja, ja és el sumum, aquest tema, no? Perquè primer que som molts grups. Sí. Aleshores, és molt difícil, eh, perquè hi ha una cua a per, per anar-hi aquí, no? Aleshores, nosaltres som, anem a dintercometes uns privilegiats ja, per haver Dos vegades. Cosa que agraïvem amb aquesta gent. Recordeu alguna anècdota del grup per acabar ja? Vinga, per acabar. A veure si us... Home, mira, jo diria, per exemple, n'han d'anar a... A, a, a, a Mallorca de Campo, sí. A la nit, eh, amb tot l'equip, i vinguen allí, quan arribem a muntar, i no tenim els micros. I què, cantar capella? <ríe> Han d'anar els micros a Barcelona. <ríe> I cantar capella? Doncs pues no, vam tindre la sort... Un dels components. Un dels components de Castilla Cantaveneres, que és un sí. Cantaveneres, que mm. estava allí amb nosaltres, ja, que no sí, a veure, sí, sí. va agafar el cotxe i se'n va anar a, a Aranjuez, a, Aranjuez sí. a buscar els micros del grup per portar-nos-les, per deixar nos per poder cantar. Gràcies, compañero, si no soñes. Això és d'agrair i, i de ben agrair. Molt bé, uh, estem ja al final. Ens queda temps ju -ju just per posar una altra cançó. Voleu dir quelcom abans de marxar? Perquè quan acabi la cançó em penso que ja no tindrem temps ni de dia adeu. Ho hem bueno, de dir ho pues, ara. a tota la gent que ens estigui escoltant, esperant que la gent passant bé. Nosaltres ens hem passat... No es pot dir bollos, no? no? De fàbula... <laughs> i, escolta, que, que aviam se'ns veiem alguna a alguna platja. A veure... Jo, jo sí que voldria recordar que acabem amb la cançó que li dono a celler, que és sí. Color de Mel, que és Lletra i música d'en Julià Martínez. Doncs, escoltant aquesta cançó Lletra i música del, del Julià del Julià Martínez, eh, qui us parla, Lluís Armagol, us diu adeu-siau, amics, fins la propera setmana i això, que disfruteu i que dineu de gust. Moltes gràcies. Fins a la propera. Adeu-siau sopra te a una rialla i veig que eres tu i ens omriu matja sorra, verge i escumar el mar que banyi els nostres veus